Köszönöm szépen, az én nem lesznek elérhetők, nem hoztam. Köszönöm szépen a lehetőséget, hölgyeim és uraink. Bonjour, amis Swiss, bienvenue à Budapest, a Hongrie, merci beaucoup pour votre contribution. A közéjétkeztetése kapcsolatban, a hátramaradt 5 percben, csak egy, egy mondatot arról, hogy az elmúlt 13 évben számos jelzést kaptunk mi is, erre nem fogok kitérni ugyanúgyan tejcukorérzékeny, diabéteszes gyerekek esetében foglalkoztunk az utóbbi időben, a minőség került mindenféleképpen előttérbe. Ahhoz, hogy érteni lehessen az oktatásban ezt a kérdéskört, engedjék meg, hogy az oktatásról mondjak három mondatot. Ez Magyarország második legnagyobb társadalmi alrendszere. A fél ország benne van. És úgy van benne, hogy a szülők a legmagasabb szintű törvényünk miatt kötelesek a gyereket ide bevinni. De a művelődéshez való jog teszi lehetővé, hogy tanuljunk, vagy a gyerekeink tanuljanak, de hát nem azért visszük iskolába őket, hogy a művelődéshez való jogukat gyakorolják, hanem hogy iskolába kell őket vinni. Azért fontos ez a mondat, mert létrehoz egy abroncsot a szülő, az iskola és a gyerek között ez a jogi szabályozás. Uh, uh, innentől kezdve e körülbelül minden, ami a gyerekkel történik, hihetetlenül fontossá válik. Uh, ha nem finom a mellettünk lévő vendéglőbe az étel, és a gyerekünkkel valami baj lesz, vagy kiköpi, többet nem megyünk oda de nem tudjuk azt mondani, hogy a gyerekünk nem megy iskolába. Innentől kezdve a közétkeztetés egy másik placra kerül, mint minden másfajta étkeztetés, ami előfordulhat az országban. Az oktatásban most zajlik egy reform, nem kell önöknek elmondanom. Az állam fenntartásába vette az iskolákat. És az önkormányzatok, akik korábban működtették ezeket, megtartatták maguknak a működtetés néhány elemét. Ki kell cserélni az ablakot, ha az eltörik, ki kell cserélni a kazánt, hogyha elromlik, és a takarítókat fizetni kell. Emellett pedig megmaradt nekik a közétkeztetés. Hát tudnunk kell, hogy ez nem az átvett feladat, ami az államhoz került, hanem ez megmarad az önkormányzatoknál. Ez azért fontos megnézni, mert amikor közös érdekeket próbálunk kitapintani, akkor ezt tudnunk kell, hogy bizony a szülőknek, a tanároknak, a gyerekeknek, a konyhásnéniknek és az önkormányzatnak elvileg ugyanazon a platformon kellene lennie. Ez azért nincs így, látom a konkrét ügyekből, mert nincs erre tapasztalat. Most fölismerik az igazgatók, hogy de jó, hogy a szülők velünk vannak, hogy segítik az iskolát a szolgáltatóval szemben, de hát ennek nem voltak mintái, ezért nem olyan egyszerű az összefogás, mint ahogy most így hirtelen kimondjuk. Tehát meg kell tanulnunk az összefogást, meg kell tanulnunk az együttműködést olyan terepen, ahol eddig nem ez volt a jellemző az én 17 ezer panaszom ezt támasztja alá. Tehát egy val val egészen új helyzet van, ahol új együttműködéseket kell jól kiépítenünk a közös érdekek mentén. Az érdekeket elmondták az előttem szólók, hogy ez helyi termék, hogy ez ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, az településenként biztos, hogy más és más. A problémát én abban is látom, hogy a az állami fenntartásba vétellel egy időben hajlamosak vagyunk azt vágyni, hogy minden kerüljön egy, egy központba. Legyen egy, egy szabályozás, ami minden iskolában igaz. Legyen az ajánlásból egy végre egy olyan néhány mondat, ami aztán eldönti, hogy Szabolcstól Kispestig hogyan értékeljük a, a helyzeteket. Én éppen egy fordított jelenséget tartanék helyesnek, vagy, vagy követendőnek a, a decentralizáció elvét, ahol a, a sajátosságokra jól tekintetbe kell lenni, elfogadva természetesen azt, hogy egy minimum sztendernek biztos, hogy lennie kell, és ezt jogszabályban meg kellene jeleníteni. Mellékszálnak tűnik, de azt gondolom, hogy fontos kérdés, hogy tudjunk róla, nem csak az önkormányzatok a saját pénzükkel járulnak hozzá a közétkeztetéshez, hanem az állam is. Mivel közpénzekből működik az egész rendszer, ezért a közbeszerzés rendszere nem kerülhető ki. De épp az osztályvezető asszony említette, azt a faramuci megközelítését a közbeszerzéseknek, hogy a legalacsonyabb árat kínáló cég nyer. És innentől kezdve mindenki más veszít. Valószínűleg még a cég is én azt gondolom, hogy ezen a területen jogszabályváltoztatásokkal lehet majd valamit kezdeni, de tudnunk kell, amikor közéltkeztetésről beszélünk, erről az elemről is. Ráadásul az utóbbi időben voltak váltások, tehát ugye új szolgáltatók nyertek el terepeket. Én azt mondom, hogy szerintem piacfelosztás történik ma. Piac átrendeződést látok, és hát ha figyelembe vesszük, hogy tíz éves szerződéseket kötnek, akkor nem kell nagy fantázia elképzelni, hogy ez mekkora pénz. Tehát itt a, a, a, a nyilvánosság ereje nagyon nagy tud lenni, én tudom, ahogy... Elkezdtem januárba vizsgálódni, onnantól kezdve a mocorgás megindult, jól érzékelhetően, de nem hiszem, hogy olyan könnyű áttörni a közbeszerzés általam említett elemeinek a, a falait. Állami megrendelésről van szó, tíz évről van szó, piacról van szó, ráadásul korlátozott piacról. Tehát nem terjeszthető tovább, és innentől kezdve minden cég harcolni fog a saját szeletér, akár úgy, hogy szembe megy a jogi szabályozással. Uh, hadd kezdjem el azzal, hogy, hogy a, a közétkeztetés az a gyerekeinknek a következő jogait érinti. És most csak a legfontosabbakat fogom elmondani, mert kevés időn van. Az életüket, a testi az egészségüket és a biztonságukat. Szerintem az összes többiről kár beszélni, uh, mert ez mindent überelni fog. Egy olyan rendszerben beszélünk erről a négy legfontosabb embert érintő jogról, ahonnan ők nem tudnak kilépni. E, azt látjuk, hogy a, a, a, a, egy, a 19. kerületben elindítottam egy vizsgálatot, és ezt ebben a körben is elmondom, nem titkolom, én 19. kerületi vagyok. Hát én sokáig azt gondoltam, hogy az országgyűlési biztos vizsgálata elegendő lesz, de megmondom őszintén, kiakadtam apaként azzal, ami a gyerekeimmel történt. És úgy gondoltam, hogy, hogy megnézem ezt az ügyet mélységében, és arra igyekeztem, hogy nem tudom, mennyire sikerül a... Most a kutatás közben vagyunk, tehát nem fejeztem be a vizsgálatot, hogy a kutatás végén elhiggyék nekem, hogy objektív mérce alapján mértem. Tehát nem a gyerekeim esti elmondásai alapján írtam meg a mondataimat, vagy írom meg a mondataimat, hanem a döntések alapján. De hogy világos legyen egy kicsit, hogy mit is tettünk, nem elsősorban a jogszabályi környezetet néztem, hanem megkérdeztem az érintetteket. Szülőket, óvodavezetőket, iskola vezetőket, mondják el ők, hogy mit látnak. Kétségtelenül megkérdezem a polgármestert is, mert nem jelentéktelen, hogy ő mit gondol a dologról. És hát azért, csak engedjék meg, hogy idézzek, összeállítottam, csak a leggyakrabban jelzett kifogások, zsíros, kemény, izetlen, felismerhetetlen, átsületlen, sós, büdös, rágós, cukros, hiányzik belül a fűszer, túlfőtt, kemény, és akkor ugye nem be, a híg, lisztes, és akkor nem beszéltem az állagukról még, amiben, igen, az, az ódások esetében pedig még drámaibb a, a helyzet. De az osztályvezető az, hogy nálam érzékletesebben mondta el. A történetben ráadásul, itt is ugye szolgáltatás váltás volt, és megjelent a szolgáltató, szerintem a lehető legrosszabb piaci megközelítéssel, hogy az elején bűnrossz ételt adott. A Nébik megjelenése januárban, ennél a szolgáltatónál átlag alatti ételt hozott ki. És mindenki azt mondta, hogy javult a minőség. Képzeljék el, mi lehetett októberben vagy novemberben. A azt, azt e, e, látni lehetett, hogy a, a, a szülők a tanárokkal, a gyerekekkel, a konyhásnénikkel egymásra találtak kétségtelenül. Az orvosok, szó volt az iskola orvosokról, én megkérdeztem őket, ők mit láttak. Következőt mondták a kispesti orvosok, sem az éghajlat, sem a vírushelyzet, sem egyéb más a gyerekeket általában érintő egészségügyi helyzet nem indokolja a gyerekek, magas számát, akik orvosoknál, gyermekorvosoknál jelentkeznek hasi panaszokra, hányásra, hasmenésre. Kétségtelen. Ezek a vizsgálati módszerek alkalmatlanok arra, hogy azonnal összekapcsolják a két dolgot, de hát ha nincs más magyarázat, azért megmondom őszintén, jogászként én elfogadom, hogy akkor ez a magyarázat. És sérül a gyerekek egészsége, testi épsége, biztonsága, élet még nem került de lehet, hogy ez nem a szolgáltató múlott. És akkor inkább a, a, a, az általam diagnosztizált problémákra mit, mit lehet tenni azon túlmenően, amit a kollégák elmondtak. Én azt gondolom, hogy egy, egy hatatósabb jogi szabályozás kétségtelenül sokatnak segítene ezzel egyetértek. Hogy az milyen legyen, azon biztos érdemes sokat vitatkozni. De egy biztos, hogy egy lépésből semmit sem lehet megoldani. Ez teljesen egyértelmű. Lépések sorozatas szükséges ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon rettenetesen jó volt látni a kispesti civileket, amint erősödtek meg, és pattintották le egyébként a nagyon erős politikai támadásokat, és a nagyon erős szolgáltatói támadásokat, amelyek még a Facebookon is előfordultak. Ezeket mind beírom a jelentésembe egyébként. Azt látni, hogy a jogi szabályozási hiánya ott teremt igazi bajt, amikor nagyon nagy baj van. Ma nem látom azt a jogi megoldást, hogyha mondjuk egy tömeges megbetegedés következne be Kispesten, hogy a szerződést azonnal föl lehetne mondani. Büntetőjogi eljárásokat lehet lefolytatni kétségtelenül, de az, hogy meg lehessen szabadulni az ilyen szolgáltatótól, arra ma a jogi megoldást nem látom. Ebben természetesen benne van a közbeszerzés nyomán létrejött szerződés is, amit országosan érdemes lenne vizsgálni. Említettem a centralizáció problémáját, én egyre többször azt hallom, ugye van egy állami akarat, hogy emeljük a normát, emeljük az állam hozzájárulását, ez nagyon üdvözlendő, de ugye ez, ez azt is jelenti, hogy ha megmarad ez a fajta bizonytalanság, akkor csak a cégek profitját növeli az állam, nem ír elő nekik semmit ezért cserébe. Tehát én szorgalmaznám, hogy az állam a nyersanyag vagy hozzárulásba tegyen bele többet, ha így látja a helyzetet, csak azt gondolom, hogy akkor tegye, vagy na, akkor tegye, tegye, és azonnal tegyen mellé garanciális szabályokat, amelyek nem profitnövelők. Én jobban, jól, nagyon örülnék neki, hogyha ezeknek a közbeszerzési elárásoknak az átláthatóságát vizsgálhatnánk. Ma titkosszolgálati eszközök kellene, hogy egy ilyen szerződést meg lehessen szerezni. Nekem sikerült, de elképzelhető, hogy egy civil szervezetnek bárhol az országban ez egy kicsit nehezebb. És ami mindent áthat, amikor erről a kérdésről is beszélünk, a bizalmatlanság. Ahogy említettem, szülők nem bíznak a tanárban, vagy tanár a szülőben, a polgármesterék nem bíznak a civilekben, mert hogy biztos elhangzott a harmadik élet kapcsán biztos a konkurencia szekerét tolják. Olyan összeesküvés elméleteket hallottam Kispesten, hogy arról valószínűleg egy egész konferencián tudnék önöknek mesélni, hogy, hogy ki miért mit tesz. Tehát a bizalmatlanság az átszövi, az oktatást magát egyébként, de ezt a kérdést feltétlenül. A tárgyalások, amelyek elindulnak, nem tudnak hosszú távúak lenni. Kispesten elindult egy ilyen bizottság, és ahogy mindig csak egy napra előre lehetett beszélni. Egyszerűen süket fülekre találtak a civilek, a szülők, az intézményvezetők, és trükközések sokasága jött elő, amit első körben nem vettek észre. Elhangzott az osztályvezető asszony részéről, hogy kostolni kell. A konyhásnéniknek kétségtelenül, de a cég előírt a füzeteket adott az igazgatóknak, meg a tanároknak, hogy kostoljanak és pontozzanak. Na, én ezt például a vizsgálatban nem csináltam meg, mert nem az én ízdésem kell, hogy eldöntse, hanem a gyerekeké például, de ezek a füzetek egyébként eltűntek. Ma senki nem tudja rekonstruálni, hogy... Hogy mi történt az elmúlt fél évben. Én azt javasoltam. most hallható vagyok, hogy nincs kommunikáció még az egymáshoz, viszonylag közelállók között sem. Budapesti történet, az egyik szolgáltatót kirúgják az egyik kerületből, mert Ramatyul főz, egy hónap múlva, egy két hónap múlva a másik önkormányzatnál megjelenik szolgáltatóként. Hadd mondja el, hogy a, a két település politikai többsége ugyanahoz a párthoz tartozik. Tehát nem lenne nagy trúvály megtudni az egyiknek a másiktól, hogy mi is volt a gond az adott szolgáltatóval. Ezért erősödik bennem az a benyomás, hogy a piacfelosztás. Az, ami történik, és a piacfelosztás kor pedig még a politikai döntéseket is át tudja metszeni egy tíz évre szóló, számolják ki, hogy egy nagy budapesti kerületnél ez hány milliárd forintot jelent évente. A fél mondat, amivel zárni akarok, a demokráciánk minőségén múlik, hogy mi történik a közőkeztetésben. Ha megerősödünk mindannyian, és megtaláljuk a közös érdekeket, akkor van esély arra, hogy a minisztérium tegye a dolgát, hogy a jogvédők tegyék a dolgokat, hogy a civilek hatással legyenek, hogy a, aki ellenőriz, az jól tudjon ellenőrizni, hogy a mafiózók ne jussanak közele ez a pénzhez. Tehát a demokráciánk minőségét le lehet mérni azon, hogy ma a gyerekeinkkel hogyan bánunk, a gyerekeinknek milyen ételt adunk. Én csak a magam eszközeivel egy pici erőt szeretnék adni ez a szekérhez. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm az előadóinknak. Osztályvezető vezető asszony egy utolsó, jó, jó egy, egy végszót, egy rövid végszót, és aztán még én technikai üzenetet. Most kérek, és kellemetlen lesz, mert el kell mennem kettőkor, hasonlóképpen Gödölön van egy fél részemre. Szeretném mondani, a párhuzamos hatósági felügyelet kapcsán mi nem érzünk párhuzamos hatósági felügyeletet. Ez Ebben az esetben, ha még így is lenne, lehet, hogy nem ártana a dolognak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt így előterjeszteni, így feszegetni, akár ma, akár majd hétfőn az országgyűlésben, a Fogyasztó Bizottságban nem tartom szerencsésnek. Mi vállvetve, egymást erősítve ezen a feladaton dolgozunk, a pározamoság megítélésem szerint látszólagos mert másik oldalról más szempontból nézzük és világítjuk, meg nagyon fontos ezt megemlíteni. A megbetegedések kapcsán szeretném mondani, örülök, hogy szóba hozta, mert a és miatt nagy feladatunk nekünk a megbetegedések kivizsgálása az élelmiszerláncban. Van egy nagy szolgáltató a piacon, aki ma 80 századere készít naponta. Nyilván őnál a gyakoribb előfordulása lehet a megbetegedésnek, de amikor még nem volt ilyen nagy, egymást követően rövid időt alatt háromszor okozott tömeges mi háromszor kilottunk a kivizsgálásával. Egyik önkormányzat sem kérdezett meg bennünket, hogy válasszák e őt. Egyik mégis megkérdezett telefonon. Én ma elmondtam neki őszintén, hogy ennek a szolgáltatónak most tömeges megbetegedés kivizsgálásai zajlanak. Én, ha én lennék a döntéshozó, ezt figyelembe venném, nem vették figyelembe. És... A demokrácia valóban így van, hogy tetszett mondani, és köszönöm szépen ezeket a szavakat. Bennünk az erő és az akarat megvan, igyekszünk egymást segítve támogatni. Köszönöm szépen.